як, імператоре? — Моє веління. — Потрібна печать, імператоре, в такому ділі слів не досить. Ти сьома свиня. Чи ти не хочеш бути сьомою свинею? Наздогнати цього пса. Ось мій перстень. Тут ніхто мене не слухає, немає вірних людей. Не мій лікар, він єдиний. — Він теж виїхав, імператоре. — Він? Як то? Коли? Відразу, як ми почали шукати собаку, нас догнати і вернути. Це неможливо, він не вернеться, знайти його не змога, він загубився назавжди, його налякала імператриця. Налякала? Чим? Красою молодістю, імператоре. Так він сказав мені. І сказав, ніби я старий? Він не смів цього сказати, імператоре, але ми з вами так знаємо, які ми старі. Генріх знову без силу впав на трон, довго мовчав. Тоді хрипко промовив: Іди геть, спробуй нас догнати і завернути. Хоч Бог, хоч одного, хоч нікого. Заубуш закинув свою дерев'янку, Постукотів до виходу. Довго ще долинав до імператора стукіт дерев'янки. Вперше в житті. Барон не поспішав. Імператор хижа перекривив уста. Він ще покаже всім. Всі здригнуться від його вигадки. Заубуш уже не здатен. Але він здатен. Він може все. Літопис «Новий старе». Її поведінка незабаром викликала його підозри. І він подумав, що партнером у її гріхові Є рідний старший син Конрад, коронований 1087 року германським королем. Британська енциклопедія, том 2, сторінка 429. Чи думали Дідро і Даламбер, випускаючи перший том своєї славетної енциклопедії, що їхні славні дітище може бути колись використане для переповідання історичних пліток вельми сумнівної вартості? Але авторів Британської енциклопедії власне важко звинувачувати, коли взяти до уваги, що й сам Генріх вірив у свої підозри, і справді спорядив погоню за сином, і Конрада було затримано в Ломбардії десь за рікою По. Та вже тут скористалася з цього супротивна сторона Матільда Тосканська, яка не спускала оказ імператора, кинула все, щоб визволити втікача. Конрада чисто допроваджено до Каноси І незабаром з належним розголосом Короновано королем Італії Син пішов проти батька Пішов не сам, а підштовхуваний Уміло і вправно Виходило ж так, ніби все те сталося Через жінку, яка опинилася між ними Жона одному, мати другому Насправді ні жона, ні мати Молода двадцятирічна княжна з Києва Удякою життя ще не починалося, а вже зайшло в глухий кут так, що нікому не сила розібратися, навіть усім енциклопедистам світу. Люди звикли скаржитися на труднощі тих часів, у які їм випало жити. Але, здається, ніколи не лунали ті скарги так одностайно, як тоді. Французький монах, Радульф Глабер, Сиптолиси. Пишучи історії свого часу, розпачливо вигукував. У цей час скрізь, як у церкві, так і в світі, панувало презирство до законів і правосуддя. Всі віддавалися найгрубішим покликам пристрастей. Ніхто не міг ні в чому бути впевнений. Чесність, ця тверда основа всього доброго не визначалася ніким. Так що не слід сумніватися більше, що земні гріхи скоро втомлять небо, і по слову пророка неправда народів намножилася до того, що чинилися вбивства за вбивствами. Пророк шанувався усіма класами в державі. Рятівні заходи неухильної твердості були забуті. І до наших народів справедливо можна було віднести відомі слова апостола – Всюди чутно, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганими незнаний. Безсоромне користолюбство заволоділо серцями усіх, віра потрясена, і звідси виникли найпостидніші пороки, срамота, вбивства, засліплена боротьба пристрастий, грабіжий блуд. О небо, хто повірить тому? Глаберові вторить ордерік Віталій, який пише через сорок років після нього, але не помічає довкола ніяких змін наліпше. ліпше. Де там? В рік от втілення Господнього 1094 -го смути і бранна тривога хвилювали майже всю Вселенну. Смертні безжально наносили один одному найбільше бідування вбивствами і грабуваннями. Злова у всіх проявах дійшла до крайніх меж і завдавала тим, хто був сповнений нею нещисленних бід. Вежа п'яного кентавра Імператор залів у глибинах палацу, мов мінотавр, у лабіринті. Кого ж жере першим? Розсилав погоню за Конрадом. Все для нього скупчилося на одному – Упіймають чи не упіймаєть?» Тоді не витримав, не дочекався. У грізному бряскоті зброї появився у Євпраксі, оточений залізними рицарями, сам залізно твердий, ніби ставав не супроти слабої жінки, а проти цілого ворожого війська. Спитав з викликом, «Де Конрад?» «Він ваш син». «А ваш коханець?» «Сказано було вже не на одинці». Кинуто у вуха рицарям, Щедро дано ласий харч для страшної плітки. Євпракся поблідла, голос її затремтів.